Tiana Primera Hora Molt bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. L'informatiu d'aquest dilluns se centra en el projecte Noves cases per nous oficis sol·licitat pels ajuntaments de Tiana i Montgat. Tot seguit, n'ampliem la informació d'aquesta i altres qüestions en titulars. Seguint La tradició de Mancomuna serveix entre Tian i Montgat els municipis per atenen impulsar la creació de dues cases d'oficis. L'acord entre ambdós ajuntaments s'ha concretat en un conveni de col·laboració el qual fixa diverses línies estratègiques per potenciar la competitivitat i el teixit empresarial. En un espai amb un fort component simbòlic i amb una formació musical d'excepció, el Casinó de Tiana ha celebrat aquest dissabte el concert del centenari de l'entitat. Nexus Piano 2 ha actuat a la sala albenis, el mateix escenari que va veure néixer el Casinó ara fa cent anys. La Biblioteca Camarateu acull des d'aquest dilluns una exposició d'esmals al foc i d'escriptura creativa organitzada pel Departament d'Educació de l'Ajuntament de Tiana. Es tracta dels treballs realitzats pels alumnes dels tallers que s'ofereixen al nostre municipi en els quals s'imparteixen aquests coneixements. I en esports, el esportsal Centre Cultural i Esportiu Tiana ha caigut aquest diumenge per 0 gols a 4 davant del Cirera. Els homes de Joan Caçador no han pogut estar a l'alçada d'un rival molt superior que ha controlat el partit en tot moment. Tiana primera hora, notícies. Seguint la tradició de mancomunar serveis entre Tiana i Montgat, els municipis pretenen impulsar la creació de dues cases d'oficis. El nostre company Marc Trell ens dona més detalls a aquest projecte que els dos consistoris ja han sol·licitat el Servei d'Ocupació de Catalunya. L'acord entre els dos ajuntaments s'ha concretat en un conveni de col·laboració al qual fixa diverses línies estratègiques per potenciar la competitivitat i el teixit empresarial. La diferència entre la casa d'oficis i l'escola taller és que aquest programa té una durada d'un sol any i no serà anual. En aquest cas, els nous oficis tindran les instal·lacions de l'Ajuntament de Mungat com a equipament municipal de referència per aplicar els coneixements a presos. Allà s'impartiran dues especialitats com són l'agricultura ecològica i jardineria sostenible i també multimèdia, dues especialitats emergents que s'adequen a la realitat socioeconòmica de la vila, segons l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz. Ens sembla que en el nostre entorn de Mungat i de Tiana, són dues professions emergents o recuperades, com el tema de l'agricultura la, ecològica, que poden tenir ocupació. Esperem que ens ho puguin dotar perquè és una oferta que millora el que fins ara veníem oferint als dos ajuntaments i un altres ajuntaments del Baix Maresme, que eren els programes de garantia social i que per Montgat i Tiana en els últims anys hem vist que no, no tenien massa públic. El projecte, el qual suposa una inversió que supera els 20.000 euros finançats a parts iguals entre Tian i Mungat, s'adreça a joves de 16 a 25 anys i tenen preferència per accedir-hi a aquells qui no hagin acabat l'ensenyament secundari obligatori. Emili Muñoz espera que les cases d'oficis tinguin una millor acceptació que el programa de garantia social, ja que té un grau d'implicació molt més alt. Tenen sis mesos de formació i sis mesos de pràctiques laborals en una empresa real. Per tant, és un any complet laboral I la primera part de, de la formativa cobren ja 9 euros per dia d'assistència a classe. Té una component molt professionalitzadora i molt de responsabilització. I la segona part, els altres segons 6 mesos, es fa un contracte laboral on cobren el 75% del salari mínim interprofessional, entenent que és, és un treball d'aprenentatge, no és un treball laboral. Per tant, té aquest incentiu. Les cases d'oficis s'inclouen dins el programa de projecte Impuls Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya, que per al curs 2010-2011 comptarà amb un finançament proper als 30 milions d'euros. En un espai amb un fort component simbòlic i amb una formació musical d'excepció, el casino de Tiana ha celebrat aquest dissabte el concert del centenari de l'entitat. Nexus Piano Duo ha actuat a la sala al Venice, el mateix escenari que va veure néixer el casino ara fa cent anys. A més, la tria del setembre tampoc és casual. Tot un acte ple de simbolismes, tal i com ha reconegut el president de l'entitat, Enric Cardós. Celebrar eh, els 100 anys amb un acte en la sala Albénis que ha estat durant 70 anys ha estat eh, la seu social d'aquest nostre grup doncs és una, una part molt important i, que, i plena de simbolismes. O si sigui, No podia ser d'una altra manera. O sigui, Hem de celebrar alguna cosa a la sala Albénis i tenia que ser el setembre, que és l'any que fem els 100 anys. En el marc del concert del centenari, Cardús ha rebut una placa commemorativa de mans del primer tinent d'alcalde i expresident del casino de Tiana, Enric Nolis. En declaracions d'aquesta emissora, Nolis ha manifestat que el casino és un actiu molt important de Tiana i ha destacat la necessitat de continuar avançant per la seva integració al poble. Jo crec que aquí tenim una, una, un espai de millora, aconseguir que el poble disfruti més del casino i que el casino s'integri més amb el poble. Aquesta va ser la meva voluntat durant els vuit anys que vaig ser de president i crec que encara hi ha molt camí per recórrer. En moments de dificultats i moments de crisi, i aquests ho són, hi ha, que, hi ha que fer esforços per totes parts per aconseguir aquesta integració. Un Esralbeni és gairebé plena, gaudit del repertori de Nexus Piano Duo, un dels duets de piano a quatre mans més actius i reconeguts de la música de cambra a l'actualitat. La formació ha bordat obres mestres de reconeguts compositors com Rachmaninoff, Brahams, Mozart o Rabel, però en el qual ha destacat l'obra Córdoba, dels Cants d'Espanya, d'Isaac Albenis. Mirella Fornells és una de les integrants de Nexus Piano Duo. Tot i que la nostra formació a quatre mans no n'hi no ha, perquè el Beniz no va composar per quatre mans, Tots són obres originals, no? i el Beniz no va composar per aquesta formació, i vam animar-nos a agafar una obra de piano sol i la vam arrenjar, perquè veiem que l'ocasió ho mereixia i vam decidir que ho faríem i que valia la pena, i estem molt contents amb el resultat també. Abans Annexos Piano Duó i com a avançar els assistents han pogut gaudir de l'actuació de la Societat Coral Joventut Tianenca. La formació ha ofert un repertori conformat per peces de Handel, Thomas Louis de Victoria, Anselm Brachner, Francisco Guerrero, Mozart i César Fernández. Sentim l'opinió d'algunes de les persones que han assistit al concert d'aquest dissabte. Dançar hongaràs, després amb el concert de, de Mozart també m'ha agradat molt, Al Véniz també, <ríe> és que és tot, és que m'han agradat moltíssim. No, no, a mi m'ha agradat tot, tot, el que hi veig. El... Que, que poguéssim complir 100 anys més i ho tornéssim a veure. Amb ah, maco, eh? No, que han d'estudiar dies i dies, eh? Per aprendre tot això. El del foro també està molt bé. El ah, foro ho féssim més sovint perquè és una cosa que per nosaltres, que no podem al liceu i s'ha aconseguit concert perquè són molt cas, la veritat, això és com com un tot i que el concert del centenari ha estat un dels actes principals de la celebració dels 100 anys les activitats continuen fins al desembre en els pròxims mesos hi ha previst un concurs familiar de paelles i un concurs de dibuix nadalenc serà el dia 18 de desembre quan es posarà el punt i final a la celebració del centenari amb una cantada de nadales i un acte commemoratiu Tiana Primera Hora. Montgat posarà en marxa el pròxim mes de novembre un programa per millorar la qualitat de vida de les persones de més de 80 anys. Sota el títol més a prop, el programa vol servir per detectar les necessitats d'aquest sector de població que no rep cap prestació de serveis socials. En aquest sentit s'informarà la persona gran dels serveis i prestacions socials municipals als quals pot accedir, es valorarà la seva situació personal, es realitzaran les gestions bàsiques per l'accés als serveis socials o es derivarà la persona si fos el cas, el seu equip d'atenció Social Primària Municipal de referència. Les dades que se n'extreguin permetran descriure la situació de la gent més gran i ajudaran a planificar nous serveis i a optimitzar els existents i fer-ho, sobretot, amb una intenció preventiva, tal i com explica la regidora d'Acció Social de l'Ajuntament de Montgat, Maria Eugènia Cabezud. Si nosaltres, per exemple, detectem que les persones, doncs millor, Dintre d'un temps, si ara depenent de com estiguin doncs les treballadores socials i a de més detectin que, que doncs aquesta, aquesta persona, potser doncs, bueno, dintre de 6, 8, 10 mesos pot ser una, una, una davallada en la seva salut, d'alguna doncs, bueno, manera tindrem prevenció o podrem preveure. Les persones de 80 anys i més grans empadronades a Montga i que actualment no tenen contacte amb els serveis socials municipals, rebran una carta de l'Ajuntament informant los que un treballador social es posarà en contacte amb ells per concertar una cita al seu domicili. Posteriorment, si la persona gran accepta es farà l'entrevista, a la qual el professional omplirà un qüestionari sobre diversos aspectes funcionals, socials i de qualitat de vida de la persona, li farà lliurament d'un dossier amb informacions diverses sobre les prestacions dels serveis socials municipals, i sobre la llei de dependència. El programa està impulsat per la Diputació de Barcelona, la Creu Roja i l'Ajuntament de Montgat. A Tiana, des de serveis socials, ja realitzen visites domiciliàries a persones més grans de 80 anys per comprovar quina és la seva situació. En donar més detalls, la regidora de promoció social de l'Ajuntament de Tiana, Maria Antònia Fort. Aquestes visites es fa per detectar possibles situacions de risc eh, i llavors oferir des de serveis socials eh, doncs la... L oferta que nosals podem oferir comprar com tele assistència o un uns neteja i aquestes, i procurem que amb aquestes visites puguem detectar les situacions de risc eh, i perquè les famílies puguin estar al seu domicili el pues, pàxim que possible i amb la màxima autonomia personal. Les visites s'estableixen en funció del Cent de població de l'Ajuntament de Tiana i és una treballadora familiar la que s'encarrega de fer el seguiment. Tiana, primera hora, notícies. La Biblioteca Can Baratau acull des d'aquest dilluns una exposició d'esmals al foc i d'escriptura creativa organitzada pel Departament d'Educació de l'Ajuntament de Tiana. Es tracta dels treballs realitzats pels alumnes dels tallers que s'ofereixen al nostre municipi en els quals s'imparteixen aquests coneixements. D'una banda, l'exposició d'esmals al foc recull al voltant d'una trentena de peces que són una mostra del resultat final del que han après les alumnes al llarg de l'any. La tècnica de l'esmalt al foc ha estat sempre un complement a la decoració, principalment en articles d'orfebreria i de jolleria. A partir de les classes es pretén donar a conèixer aquest antic ofici, tot aplicant-lo a dissenys moderns. El taller l'imparteix Montserrat Ferrer, qui ha reconegut la complexitat de la tècnica de l'esmalte al foc, però ha celebrat l'evolució de les alumnes al llarg dels anys. No és una tècnica fàcil, al contrari, és una tècnica molt difícil i que pas que té moltes possibilitats. Com més temps porten, més possibilitats li veuen. Ada s'ha de, de coure el fons, s'ha de fer varies capes, eh, és laboriós. Vull dir que en unes malmeses fa un no bon dia però bé, bueno, elles com que ja porten any, doncs de mica en mica estan fent uns treballs fantàstics. D'altra banda, en l'exposició d'escriptura creativa es presenta en prop d'una quinzena de haikus, poemes breus de tres versos de cinc, set i cinc síl·laves respectivament. Es tracta d'una de les formes de poesia tradicional japonesa més esteses, de les quals se van explicar les claus en el curs d'escriptura creativa, que imparteix Pere anglès. A través de la teoria i la pràctica, els alumnes aprenen a desenvolupar una sèrie de tècniques i estratègies que faciliten la predisposició de l'escriptura creativa i que es complementa amb l'inquietud de cadascun per escriure sentim anglès. El que nosaltres intentem és apropar-los a recursos, a eines, que fan servir els escriptors per poder escriure les els contes o les novel·les que fan. Jo, en definitiva, crec que la persona que assisteix a un taller d'aquests, independentment de si acaba escrivint o no una cosa més o menys fortuna, el que és segur és que esdevé un millor lector de novel·les i de contes. Tots els tallers, tant el d'Esmals al Foc com el d'Escriptura Creativa, formen part de l'oferta formativa no reglada de Tiana. La relació de tallers i cursos que s'ofereixen pel segon trimestre d'aquest any està publicada al web de l'Ajuntament www.tiana.cat. Les inscripcions es poden formalitzar fins al pròxim 30 de setembre. El Casal de Joves de Tiana acull durant aquests dies una exposició que porta per títol 25 arguments per la pau. Es tracta d'una mostra de cartells en format còmic, en cadascun dels quals s'exposa una idea que pot ser útil a l'hora de construir una cultura de pau. L'exposició és obra de l'ONG Fundació per la Pau i ha estat cedida pel Casal de Joves al forat de Barberà del Vallès. David Saez és tècnic del Casal de Joves de Tiana. Tracta de com fer una resolució de conflictes que no siguin bèl·lics. Per exemple, quan Considerar que on hi ha persones hi ha conflictes i que no, aquests conflictes doncs no han de passar per, per la violència, per ser resolts, sinó que proposa doncs unes altres alternatives, com potser parlar, el deixar la banda bèl·lica, deixar també la violència. El contingut es combina més amb un atractiu disseny a tot color i ple d'enginy. Els cartells han estat il·lustrats per 25 reconeguts humoristes gràfics de dins i fora del nostre país, com Cesc, El gat invisible, Màximo, Josep Maria Caral, Daniel, Fèlix, Jap, Ferreres o Forges, entre d'altres. L'exposició és una nova versió del llibre titulat Seriosament 25 arguments per la pau en còmic, pensat especialment pels seus escoles i centres educatius com ajut per la difusió de la cultura de pau. Els interessats poden visitar la mostra al Casal de Joves de Tiana de dilluns a diumenge de 5 de la tarda a 8 del vespre. Radio Tiana, Notícies, Esports. El centre cultural i esportiu Tiana ha caigut aquest diumenge per 0 gols a 4 davant del Cidera. Els homes de Joan Cassador no han pogut estar a l'alçada d'un rival molt superior que ha controlat el partit en tot moment. Aquest fet, sumat a l'expulsió d'un jugador i a la lesió d'un altre, l'equip tianenc, els ho ha posat encara més difícil. Cassador considera que el resultat és enganyós. 0-4 massa... sí, ha sigut massa, massa fruit per el treball que han fet ells. Era eh, un resultat normal, hauria sigut 0-1, 0-2, però bé, bueno, que passa que nosaltres no ens hem quedat amb dos jugadors menys i això davant d'un equip que era molt superior a nosaltres, doncs s'ha pagat, no? El partit corresponent a la tercera jornada de Lliga ha estat força còmode pel Cilera que a l'avançar-se en el minut 20 ha tingut el partit a cara. Després d'un penal en contra dels tianencs ha arribat al 0-2 i amb un equip pràcticament trencat s'ha fet evident la feblesa del Centre Cultural i Esportiu Tiana, que no ha pogut treure'n davant el maig, malgrat els esforços. El Centre Cultural i Esportiu sumen en aquest inici de temporada dos empats contra el Molinos i el Calella i la derrota d'aquest cap de setmana contra el Cilera. Segons el tècnic de l'equip tianenc, el començament de la Lliga els ha portat a enfrontar-se a rivals molt forts que han posat pals a les rodes al joc del centre cultural i esportiu. Al llarg d'aquesta setmana caldrà no pensar més en aquesta derrota i aixecar els ànims de cara a la pròxima cita esportiva. El proper partit serà el cap de setmana vinent al camp del Penya Morera, un rival que a priori també es presenta molt complicat. L'entrevista Més a prop és el nom d'un nou projecte que es posarà en marxa el pròxim novembre amb l'objectiu de fer un estudi de la situació de les persones més grans de 80 anys a Montgat. La campanya la desenvoluparan l'Ajuntament d'aquest municipi amb Creu Roja i la Diputació de Barcelona. Nosaltres hem volgut conèixer més detalls sobre aquesta qüestió i és per això que tenim a l'altra banda del telèfon a la regidora d'Acció Social i Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Montgat, Maria Eugènia Cabezudo. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs parlem de quin és l'objectiu d'aquest projecte que porta per nom més a prop. Bé, aviam, eh, com m'has comentat, això és un projecte que, que diem-ne, està, està emparat o està dirigit eh, per, la, per la Diputació de Barcelona conjuntament amb la Creu Roja. De fet, és un programa i és un projecte que es fa a altres municipis i nosaltres pues, hem tingut la gran sort d'haver-ho sol·licitat i la Diputació pues, m ha tingut a haver de concedir-ho. Aviam, eh, dient a la població, com aquí diem de 80 anys, que són grans, aviam... Eh, si no són usuaris de serveis socials i jo els refereixo a usuaris si no, han, si no han sol·licitat la llei de dependència si no ens han sol·licitat la, la teleassistència o si mai no han vingut per, per sol·licitar cap tipus d'ajut ni, ni de servei doncs clar, és una població que ens queda i tenim un, un sector d'aquesta població que ens en som desconeixedors de, de, de, de, de les possibles o necessitats que puguin tenir. Aleshores, aquest, el, aquest, diem aquest programa, el que farà és que mitjançant, o sigui, això, aquest programa, quan es, es comença a posar en marxa, que ara ja tenim els, eh, la, el conveni amb la Crea, amb la Crea Roja, el, eh, un conveni d'una part de l'Ajuntament que, que ha de signar, que és que, bueno, la confidencialitat del, dels de les dades i tot això, doncs bueno, eh, llavors des de serveis socials eh, s'emetrà eh, se una carta a totes aquestes persones per, diguem eh, explicar-los que en breu pues, els, els anirà a visitar una persona, diguem perfectament documentada, en el que... Eh, bé, si ells eh, hi estan d'acord els hi faran una entrevista i aquesta entrevista pues, bueno, les, és a dir, hi ha un personal ja, diemne eh, contractat per la Diputació i per la Creu Roja, diem-ne que jo m'imagino que això els ho digueixis de, de, de creença no perquè ho sàpiga del CEP, deuen ser personal de la Creu Roja que eh, els hi faran un qüestionari, també és cert que, que aquest qüestionari el podran acceptar o no acceptar però llavor si, si l'cepte sigui i, i diemne el fan, aleses doncs quan ja han acabat diem-ne aquests, aquests visitadors de fer diem-ne aquesta recerca, aquests, eh, aquesta informació eh, ens la remetran eh, als nostres serveis d'Aació social i polítiques d'Igualtat. i aleshores nosaltres diemne sabrem del cert quina és la població amb les demandes i les necessitats que puguin tenir. I a partir d'aquí sí que és cert que en aquests moments doncs clar és un programa que és molt veure, és molt atractiu en quant a que ens donarà una visió real, diemne de la situació també és cert que bé el que ens hi podrem arribar a trobars doncs és una major diena demanda de, de serveis. Però bueno, vull dir, si aquesta demanda és vol dir que, que és necessària. Clar, i precisament per això, perquè ens deies que hi ha un una part d'aquest col·lectiu de gent gran que no sabeu ben bé uh -huh. quin és el Clar. seu estat o com es troben, o si tenen coneixement dels ah, serveis que s'ofereixen, sí, sí, no? Sí, sí, sí, sí. Des de l'Ajuntament, ah, en aquest precisament cas. Precisament ara, quan a, a veure, nosaltres ja n'érem coneixedors d'aquesta mancança que tenim, però darrerament, en aquests dies de les onades de calor, doncs pues encara, diem-ne, des del nostre departament, doncs pues encara ho hem, hem acusat més en quant a que ens ho hem, ens ho hem dit de, de dir, home, nosaltres, doncs, pues, és cert que la majoria de persones que tenim nosaltres d'aquestes edats avançades ja tenen teleassistència. Per tant, l'empresa de la teleassistència pues, ja se'n cuida de trucar-los i de més perquè s'hidratin i si tenen algun problema i tal. Després nosaltres, per la nostra banda, pues, les persones que ja tenim a la nostra base de dades, pues, eh, quan hi havia tanta calor, que teníem aquestes onades de calor, els pues, trucaven per veure com estaven. Inclús havíem, hem anat a visitar algunes famílies, i bueno, algunes persones... Però, clar, tota la resta de, de, de persones de 80 anys que, tal o millor han tingut algun tipus de necessitat, doncs, clar, aquestes, si no, ens, si no estan usuaris nostres, perquè mai no ens han vingut a, a sol·licitar, o sigui, aquesta, aquestes persones no les coneixíem si verdaderament tenien algun tipus de, de, de necessitat o si ara amb les onades de calor ens hagués calgut eh, eh, donar-los bueno, doncs, i explicar més més el, el que tenien que fer. Creieu que sovint, doncs, precisament, aquestes persones més grans de 80 anys que no són usuàries dels serveis socials del municipi tenen desconeixement precisament de, dels serveis que se'ls poden oferir? Aviam, saps què passa? Que sovint ens trobem que la gent... Jo a veure, jo no crec que, que, que siguin desconeixedores, el que passa és que les persones, eh, nosaltres ens, es, ens trobem gairebé diari, venen a sol·licitar els, els ajuts o els recursos quan ja es veuen bastant apurats, m'entens? I aleshores això es crea un problema perquè, clar, eh, necessiten vola i necessiten que se'ls detengui el moment. I clar, el moment de vegades doncs no, no, no, no és possible. No és possible doncs, perquè, bueno, eh, no és que tinguem una llista d'espera gran, però sí que, clar, tenim, tenim un temps d'espera. Què passa? Si nosaltres, per exemple, detectem que les persones, doncs a lo millor,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 Pues Aquest... clar, hi ha vegades que ara nosaltres ens trobem que amb la llei de dependència pues, hi ha persones de, de, de 80 anys pues, perquè el millor fins ara tampoc no ho han necessitat doncs, que ens venen a sol·licitar la llei de dependència i amb, la, amb el seu desconeixement i de més pues, es pensen que això és, és d'avui de, per demà i, és, i, i tots sabem que no és així que potser pues, bueno, per més ràpid que tu vulguis anar el temps és el que tens i, i moltes vegades són entre, entre 6 i 8 mesos el que el que es pot d'allò, si, com a mínim, m'entens? clar i ha vegades en aquesta edats que aquests mesos, doncs, bueno, potser potser no ho poden esperar. Perquè les seves demandes són de necessitat de moment, del moment, m'entens? Clar, feies una reflexió molt interessant, que era aquesta de la prevenció, de la necessitat no ja de donar resposta una vegada s'ha doncs, generat el problema o s'ha ah, detectat, perfecte. sinó també tenir-lo en compte abans, que pot acabar doncs, derivant-se aquest problema. Ah, no? per, per nosaltres això és primordial, perquè realment amb lo de la llei de dependència ara ens estem trobant amb molts casos d'aquests, perquè a més a més, també el que ens trobem és que fins ara, doncs, potser els fills han cuidat els avis i tal, però clar, és que aquests fills també arriben un moment que també són grans, i llavors es troben amb la impossibilitat de que, a veure, arriba un moment que diu, qui cuida aquí, saps? Perquè, clar, nosaltres, si, si tu tens un avi de 80 anys doncs pues un, un, un, un, un fill pot tenir 60 i en d'anys ben bé, m'entens? És clar, aquestes persones, depenen com arribin en aquesta edat, doncs tampoc no estan en condicions de cuidar aquest avi. Aleshores potser han anat fent-ho, fent-ho, fent, -ho, fent, -ho, fent -ho, fins que arriba un moment que diuen, bueno, ja no puc més. Però aquest no puc, puc més pot ser d'un mes per l'altre, m'entens? I nosaltres amb això el que pretenem i el que creiem que serà molt important és tenir aquesta prevenció, perquè si nosaltres... També vaig a dir-te que també entenem o, o, o, o creiem que no ens sortiran massa casos, eh? perquè ja, sí que és cert que, que nosaltres o sigui, ara tenim el volum que tenim, doncs ja és prou important. I a veure, i no tothom de 80 anys necessitarà, necessitarà ajut, o potser hi ha fills doncs, que, bueno, que ja... Aquesta, aquesta vessant doncs ja la tenen solucionada, m'entens? Però si més no, jo penso que a nosaltres ens serà molt útil per prevenir i amb ells, doncs, perquè bueno, si en algun moment determinat doncs no, han, no hi han pensat o, o, o en són dos coneixedors de, de, dels serveis que poden tenir, doncs, bueno, que, en, que en siguin conscients. I per què precisament s'ha volgut adreçar a persones majors de 80 anys? Bueno, aquest és el programa que té la Diputació, eh? vull dir, això és el programa, aquest és a majors de 80 anys, no, no es fan menors, o sigui, el programa aquest ja és així. Entès com a sector més vulnerable, no? És evident, no? Evidentment, o sigui, s'entenen com un sector de risc eh? que, que, bueno, que és el, potser és el més vulnerable. I precisament doncs, el títol ho recull molt bé, aquest més a prop i ens d'elles abans que fareu qüestionaris, se'ls farà arribar un qüestionari a aquestes persones majors de 80 anys. Quin tipus de preguntes se'ls farà? Què es vol saber a Mira, partir d'aquesta eh, enquesta? El qüestionari, eh, jo no, o sigui, no, el, que no, el que des de la regidoria surt és una carta, diguem-ne, diguem signada per mi, en la qual se'ls indica que en breu, els hi arribarà una... perquè Aviam, potser això ho hauríem d'haver explicat una mica abans perquè la gent potser dirà, bueno, com ho sabran. Però Nosaltres, del padró municipal, tre... fent l'extracció dels majors de 80 anys en el nostre municipi, diem el nostre departament ja ha extret les persones que, que són diem usuàries nostres. Llavors, la resta és a la que se li farà, diguem-ne, aquest qüestionari, si més no, o aquesta visita. Llavors, el que, que surt de la nostra regidoria és una carta que els hi adreça en un breu temps arribarà una, una persona que els visitarà i, i els hi farà un qüestionari. La veritat, jo el qüestionari no l'he vist encara perquè tot just ara com et, comença, et comentava hem signat el conveni amb, la, amb, amb aquest i llavors jo m'imagino que en breu Um, em sembla que el meu departament m'ha comentat que en 8-10 dies uh, ja ens enviaran el qüestionari i ens ho explicaran tot el que més més de, de, de, de tipus de treball però a hores d'ara no sé el qüestionar la veritat és que no sé quin tipus de preguntes però bueno, podem imaginar se quines preguntes són doncs l'estat de salut que tenen, si viuen sols sobretot, això és molt important Quina... i basar-nos una mica amb això, doncs, si viuen sols, quin tipus d'ajut tenen, en fi, vull dir, m'entens? Jo crec que, que les preguntes seran bàsicament per aquest tipus, perquè entenem doncs, que depenent de la salut que tinguin, depenent de, de si ens diuen, no, no, ara nosaltres tal, però és que tenim uns fills i, i ja ens cuiden ells, no sé, sigui, m'entens? Vas clar, també depèn molt de, de la situació de cada persona, però el qüestionari pot anar una mica per aquí, eh? D'acord, doncs estarem a l'expectativa de com es desenvolupa aquesta campanya, que recordem que començarà el pròxim novembre, que és fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament i la Creu Roja i també la Diputació de Barcelona i que porta per nom més a prop perquè precisament persegueix aquesta voluntat. Com més ho ha explicat doncs, la regidora d'Acció Social i Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Montgat, Maria Eugènia Cabezudo, moltes gràcies per atendre'ns. Déu bon, bon dia. Gràcies a vosaltres.